Tem mulher que namora, quem vem do reivagador. Conheça a AgroSal, representante do grupo Fachole Sementes, Fachole e Nutrição Animal potencial Sal. Toda a linha de produtos agropecuária. Temos promoção no Vermifugo de longa ação Mectimax Gold com prazo de 120 dias para pagar é isso mesmo 120, 120 dias, dias para pagar A aproveite visite-nos na Avenida André Maggi em frente ao mercado Monteiro fone 69 96 10 23 93 9 96 10 23 93 ligue e fale com a Vanessa será um prazer te atenderão me com meus mestres está quebrado Conheça a AgroSal, representante do grupo Fachole Sementes, Fachole e Nutrição Animal potencial Toda linha de produtos agropecuária. Temos promoção no Vermifugo de longa ação Mectimax Gold, com prazo de 120 dias para pagar. É isso mesmo, 120, 120 dias para pagar. pagar. Aproveite! Visite-nos na Avenida André Maggi, em frente ao Mercado Monteiro. Fone 69 99610. 23 93 9 96 10 23 93 ligue e fale com a Vanessa será um prazer te atender